Amë pasë gjithëforëndrimet mënyvojë të më të mira janë vetëm për Allahun xhallal xjalaluhu Zotin e botrës, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, lavdëtat, begatit më të mira mbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Bi shokët e ti besnikëm, bi familjën e ti të ndërshëmëm, bi gratët e ti të pastra E të gjithë muslimanët të cilët e njëke dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë Dheri në ditën e gjëkimit Të ndëruar, të pranishëm, të ndëruar gjëmadli Melejnë e Zoti Gjelle Gjelaluhu Dhe të vazhdojmë në historinë dhe jëtë shkriminë e më të mirë të njerëzë Edhajshë Muhammed Ibiri, Abdullahut Alehi Salatu Ves Salam Historia e Muhamedit aleyhis salatu vesselam është një histori e cila duhet të jetësohet, duhet të manifestohet në shpirtrat tonë, në mendjet tona, të manifestohet në mënyrë të sqetshme në të gjitha porrat e jetës tonë dhe mos të merret si një rrëfim historik i lashtë, por se Muhamedi aleyhis salatu vesselam nuk është nga njerëzit të cilët kanë mundësi rëfimi ti, nxarja e ti, fjale e ti, vendimi ti, të merët sikur vendimët dhe historiqet e njërzve të tjere. Andaj të mundohemi sa dhe pak që të përkushtohemi që histori në Muhamid a.s. ta marmi afer zemrës, ta marmi afer shpirtit dhe të mundohemi që gjithë shka që ka në mundsohët që të praktikojmë nga histori e ti a.s. ta manifestojmë në jetët tona. Kemi shëtit një varg dhe zinxhir të ngjarjeve ato nuk janë të gjitha ngjarjet në mënyrë të detajlizuame por janë të gjitha ngjarjet në mënyrë të, të përgjithshme andaj me lejen e Zotit xel gele jalalu do të vazhdojmë në rrofimin e radhas dhe ajo është një rrofim tejet më pesh, tejet i rëndësishëm një nga ndarjet vendimtare që neve sot jemi në xhami një nga ngjarjet më ma, madhështore të cilat sikur mës të ndodhnin historia do të mirë të kahje tjetër historia do të mirë të kahje e cila nuk do të kishtë e sot fejtë të Zoti Gjelle Gjelluhu dhe as drita Allah u të pare kjo vë të ala dhe ketë kjo me citatë dhe fjalë të Zotit dhe fjalë të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem të ndëruar të pranishëm dhe të flasëmi sot për betejen e par madhështore për pranin e e Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në luftën të parë në Islam të vitit të 2 të Hijrit të ti nga Mekja e cila bar titullin dhe është e njohur në mesin e muslimanëve dhe begatia dhe bollok i kësaj lufte nuk shterron andaj është betejëja e Bedrit. Beteja e Bedrit ka ndodhur në me 17 Ramazan të muajit të begatshëm të Zotit xhelelaluhu Në dhe cilën betej, Allahu Gjellegjelluhu ka vendosë shumë prej ajetëve. Ka zbritë shumë prej ajetëve. Ka zbritë Allahu Gjellegjelluhu me lektë ti. Ka zbritë Allahu Tebare Kjovë Teala që të sinë bi sahabët. Dhe Allahu Gjellegjelluhu këtë luftë e ka qujtë jovë me lë forkani. Dita endarjes. Dita endarjes. Kjo luftë të ndëruar gjëmëtli nëse donë të studiohet me lëfërkë. Ata se sa meriton ajo Ndo shta i duhe një Ramazan i tërë Apo dhe Ramazanët që të ndalët njëriju Me detalët e kësaj lufte Nga se asë një luft Allah nuk e ka qujit në Kur'an Lufta e ndarjes Lufta e ndarjes Gjdo pjesmarës nga ana besimtarve Në këtë luft në monir të drejt për drejt është për gëzuse vetëm pjesmarja jote është garanz dhe sigurit drejt gjenetit Zoti Gjellële Gjelle gjeleluhu Dhe mi afton që Zotë i onë të barë e kjovë të ala E ka qujtë se kjo është ndarja Këtu i ka nda Allah u të barë e kjovë të ala Dritën me erësirat E ka nda besimin nga Mos besimi Drejtsin prej zulumit Pacen prej Katastrofave Njërzit e min nga njërzit e kësi Kjo luft e ka E ka nda Kjo luft Neve do të mundohemi që të pormeni me pjesë kryesorën nga kjo luftë, por se duhet që neve si musliman, si besimtar që t'interesohemi pak më teper, t'jemi të zëllëshem pak më teper, qëka ndodhi? Pse kjo e mërë? Pse musliman në qdo Ramazan ju kujtohet bedri? Ju kujtohet bedri? Dhe ju kujtohet me një përkushtim shumë të malë dhe me një malënjim shumë të malë. Allah i të ndëruar që mërli duhet pak të gjvendosimi pak para bedri që të vim deri të bedri dhe që të merë kuptim, që të merë kuptim lufta. Në vitin e dytë të higjërit dhe 13 të pengamberis, pro në vitin e 15 të pengamberis e pengamberis e zellem, pas 11 vite ishte ndaluar lufta, pas 11 vite nuk guzon të dikush me, me mor hap me bo luft, me bo betej, Apo me dalë një ekspedit në të cilën Do të kishtë të përleshje me Me ardhmikun Dhe pas 15 viteve Por disa asyjët të cilët do t'i përmendimi Zotë i ongjelle gjelalu hu Ez bret lejën të pengamberi Sallallahu aleyhi sallem Me ajetet të cituara Udhin e lilledhine Atyre të cilët I u shbo zullum Dhe i u shbo patrejci Dhe i u shbo tortur Fizike dhe psikike dhe morale ju lejohet që ata të luftojnë por se me disa disiplinat të cilat i përmendizot ju në gjellë gjellë luhu si erdi dër të lufta si erdi dër i të lufta për nga mberi se zellem thamë në medinë e shkoj dhe vendosi gjamin e dite qka boni për nga mberi i familiarizoj dhe i vlezroj ensar dhe muha gjirë dhe këtu kemi ngellë na të ligeratë e fundit këtu kemë nginë, të vlazrimi i ensarve dhe muhajgjirve. Një veprim tjetëri për nga meri së sellem ishte vendosja e marveshjes në mes atyre të cilët ishin brenda Medines dhe në raport me atatë të cilët janë jash Medines. Pra për nga meri së sellem, që ka trasmetu Ibnu Kethiri dhe Ibnu Ishaki, dhe ibn Hisham, dhe shumë lidhëtarëve të muslimanëve se pejgamberi alayhisalatu sallam, hapin e tretë që e boni pas vëllazërimit ishte marrveshja. Marrveshja në mes pejgamberis a sallam dhe jehudëve. Dhe i vendosi pejgamberi s a sallam disa rregulla në mes ensarëve dhe muhaxhirëve për probleme të ndryshme, për sanksione të ndryshme dhe bëni marrveshje me jehudët që pejgamberi alayhisalatu sallam është mbojtë i teritorit të Medinës dhe kush do që sulmonë Medinën ata do tje për krasë të Muhammedis a Zellem, po edhe nësa ata sulmonë, vlenër e njëta e njëta regurë, dhe nëse dikush të rathtonë dhe del nga marveshja pengamberi a e sëra me zhidh problemin nëse dikush pasi e nënshkruun marveshjen dhe dëshiron për interesat saktume me dalë preksaj marveshje atëherë gjikimin dhe i ti i takonë Allahu dhe pengamberi së Zellem dhe jahudët, dhe u pajtu njahudët, dhe u pajtu në dhe një piesë e fiseve të cilat jetonin rrët dhe përçark medinës që vendimët i takojnë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Dhe vazhdoj jeta mbi këtë marveshje. Dhe kjo neve në jep një mësim, një jep në mësim shumë dhe malë, se islami për te i riteve, për te i ceremonive, duhet të i organizonë muslimanët, të i vendos levërdit e muslimanve në pah ato ekonomike financiare trektare siguri, të siguris e kështu më rada ne ju nuk kemi mund citasht të citojm pikat e marveshet qka ju takon jahudve, qka ju takon muslimanve qka ju takon e thez regjit, qka ju trekon ausit pikat të shumë të të pengamberit salallahu aleyhi u e sellem dhe muhamir aleyhi sarrat e salam e vazhdoj jetën dhe organizimin e jetës. Për nga mirë i zesëm, asë një erë nuk filloj me me pushu e. Me thamë, ta shumurën bashkë, këta e din punë në vetë, na e din punë në tonë dhe shkojmë. Jo, për nga mirë i zesëllëm, e vazhdimësi ishte në lëvizje. Prej lëvizjeve të cilat e provokun ardhjën e betejës, ishte Letra e i dhujtarëve të Mekës dërguar një njeriu i cili ende ishte jo besimtar në Medinë, ai është Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Është një hipokrit i cili ka pranuar Islamin pas Bedrit, pas luftës, por të muslimanëve. Ja dërgoi një letër dhe i thonë se ju e keni pranuar të devuarin ton dhe fesat xhijën ton dhe kputucin si e lidhjeve tona. Dhe ata i cili ka bëhë propaganda për të keqë në vendin tonë Andaj në e dimë se ti nuk jemi ta Në e dërgonë neve apo vraje Për ndryshe Neve do të vim të kjuve Me ushtri të cilën nuk kini mundësimi për balue Edhe do t'ja u vrasë mi personi që e kini strehue Edhe do t'ja u vrasë mi shok të juve Edhe do t'ja u shndre, nderojmë gra të juve Pdo të u prreq mi në derën e gravet Juve. Dhe Abdullah ibn Ubayn ibn Selule e mor këtë serioz dhe i mledi ato njerëzit e vet. Dhe filloi mëo diskutoju dhe filluan ata me të plan strategjik çishmë ia ja von me këtë njeri i cili ka ardhur këtu dhe po bëhet pushtetar. Dhe ky po vendos kët çka do të mu bon Medinë. Dhe pejgamberi s.a.s.e. e morrëse çka po ndodh dhe shpejtoi te mezhliset e r. Tha Vërtet më ka arë lajmi që kanë thonë kurejshet Por di nëse kur tha e kurejshetve nuk do të realizohet Nëse ju nuk e, nuk e realizohet Andoj kini kujdesh që ka veproni Kini kujdesh që mos të përlani ndër me dveti Dhe filloj për nga beris e zellem Mi i qëtësue Filloj për nga beris e zellem Mi i qëtësue Dhe abdullaj për një ubej në seluli E mati mirë Takatin dhe afcit dhe E pezulloj këtë punë E la Kurepan kurejshet nuk pat ef e dërgun tash letrën direkt të muslimanët dhe than amenduat se në kini hik amenduat se kini shpëtu amenduat dhe amenduat prej tekseve dhe cilat i kishin shkryt nga atletër dhe Allah i kena me arda tje dhe kena me jau dëbue dhe kena me jau shkatruet edhe bimet në kopët të juve të shtëpive pra dhe të vendosim në shtëpit të juve dhe të shpartalojmë gjithë shka kësh nga arroganca e të Quraysh-i junësia t'turbuën nga vendosja e pejgamberis a selam në në Medinë. Dhe tani moslimanët e kuptuan se Quraysh nuk janë të fletë. Tani moslimanët e kuptuan se Quraysh, megjithëse pejgamberi a selam në Medinë, ata nuk po vlende, po përgaditen. Pejgamberi a selam me të arriti orës tek sa letre fillon në Ushsheccun Natun. Dhe nuk vlende çeit pejgamberi a selam. Dhe dregon Aisha radiallahu anha Thot një natë prejnat dhe pengamberi sëzëllëm se pasi arriti kjo letër Nga rogonca e kurejshve Dhe sa ata du të vinë në shtëpite tona Dhe sa ata du të nasullmoj në shtëpite tona Qka banën? Thot pengamberi sëzëllëm se filloj të, të në atën me nejtë zgjut Dhe e risa një, një natë prejnat dhe tha Ah si kur të vjene një njëri i devatëshëm Dhe, shum, dhe të, mbro, të mbroj e muve Dhe dhe deri sa për nga mësëna me përfundoj fjalien Të rokitit i kush në der Dhe a ishte Saad ibn Ebi Vakas Radiallahu an E i dhe kush në der I tregoj së është Saad i Tha shkat ka pru kët, në këtë koh Tha ja Resulallah Me ardhë në kokë dhe në frimzim Dhe u kisha frikën për tyje Dhe erdha që të mbroj Flejra hadja Resulallah Unë e mbroj tyje Dhe nga kjo Filun krejt e në sarët që të flenë me armë në dorë dhe banin roje të, të zëvencuara pra flenë një një piesë e familjes dhe, dhe një tjetër banin roje e kështë në më rratë u zëvenconin ndërsa këtë brenga dhe këtë syt ishin që pej nga meri se se lëmë tjetë i qetë nga se për të kuptu ke të këndush si me hinë lëkur me thamë dikush ka me të sulmunë në shpi ka me të shpartalue, kanë me dëbue, kanë me të qërënjohës, kërejt të arrojt e tua, kërë ishte një problematike madhe. Kërë ishte një problematike madhe. Kërë ndojë muslimanët, fillun më shtetsu, dhe thanë ta shkëtos përna në rëhatas me dine, dhe fillun me fletë me, me ardhë, deri sa për nga mberi sa zellem, i zbriti një ajetë. Vëllahu ja asimu kemi në nësë, tha Allahu gjelle gjelaluhu, Allahu dhe të mbroj e ty për njerë dhe një natë prej natëve dërsa ishin të mbrojt për nga mberi se zellem doli për nga mberi a.s. dhe tha o ju njërës i në taliku shkoni në shtëpite juve se mu kam mbrojt Allahu te bareke vë te ala andaj për nga mberi se zellem e, e përjetoj edhe këtë dhimt cila është kjo dhimt mos me fletë rahat në shtëpine vet a ka, ka ma shtërëngat se sa kjo që ti mos flesh në shtëpine të ande andaj nga na preksoj qka kuptoj muslimanët e parë kanë sakrifiku për këtë fejë kanë dhanë për këtë fejë që na sot të falemi e të gjërojmë e të shiojmë islamin e zoti gjellë gjellë ju dikush s'ka fletë natën dhe në kryje të tëre pengamberi sallallahu aleyhi wasallem, dhe bura që ka i kishë rrëth e e pëqar filloj si të ata mu bo e zymt dhe pengamberi sallallahu aleyhi po si me e shuit këtë problemë Nuk jetohet në stres të ikjes Nuk jetohet në natën mësme flet Filoj për nga mberi së zëllem Që ka me ba? Leje për luft nuk kishte Leje për sulm nuk kishte Filoj për nga mberi Alehi salatu sëram me bo një vepër E cila quët ekspedit Filoj për nga mberi së zëllem Me lëshu ekspeditat e ti Alehi salatu Veselam Djetart Ekspedita e kanë qujtë një grumbull të njerëzve të cilët voshgojnë rëthë për qartë një vendi dhe për cilin lëvizjet brenda dhe ja, shka pëpohët Për nga meri a.s. hapin e parë para se mi udhënë leja për dalë në front ishte që dërgon ekspedita dhe filloj për nga meri s.s. me dërgu ekspedita në rëth medines dhe pak më lartë medines djetarë të ekspedita i ndajtë në dy grupe ekspedita në të cilën ka morë pjesë pëngamberi së zëllem e kanë qujtë luft gazua ndërsa në ekspedit kusë ka qenë pëngamberi së zëllem e kanë qujtë vetëm vëzgjim pro nëse pëngamberi së zëllem edhe nëse s'ka luftu por ka morë pjesë vetë me trupin e vetë këta e kanë qujtë luft andetisa djetarë dhën se pëngamberi së zëllem ka luftu në nëmëth lufta edisa projtyre dhënë njëzët e nj por se për nga mberi se zellem, jo këtë njësënja ka poshë luft, realisht, realisht nuk ka poshë luft, luftatë kanë qenë një ora, Bedri, Uhudi, Handeki, I Ahzabe, Kajberi, Tebuki, Ekshtu Mërad, Huneni, këtu ka poshë luft, këtu ka poshë përplasje dhe vrasje, nëndërsa në këto ekspedita nuk ka poshë luft, por se djetarët, thangë për madrimin e ekspeditas, nëse ka morë pjesë, Udheci Suprema i ka qenë pengamberi së zëllëm Këta e kanë gjujt luft Këtë e për me e morë madhështi në respektin e kësa luftë Filoj pengamberi a.s. të dërgon ekspedita Ekspedita e par E dalur për pengamberi së zëllëm Ka qenë ekspedita me udheci e Hamza ibn Abdil Muttalib Aja i ti Aja i ti Kini parasysh Njipi po e dërgonë ajën ekspedit Njipi krijesori Ajën për e dërgonë ekspedit Apo për e dërgonë hamzën Por se kjoj për nga meri zoti gjellë gjellë lu E dërgoj hamzën mas Mas i ishim bo 7 mujnë nga emigrimi I për nga meri së sellem Dhe del për ta ndalë një karavan të kurejshve Dhe kini këtu parasysh Gjdo ekspeditë që da përmenim Nga se do t'i kalemi ekspeditë atë shpej që t'mërim të bedri Me lejnë e zoti Gjellelju -Gjell Këto ekspeditë a kishin vetëm një qëllim Mi dal karavanit të trektis Në rrug dhe me e mora ta E ta shna dohet mundal Këtë se dikush të të pejnë nga mesam Qka pas ka paket ras E pas ka dal njërzme në rrug Mos i aroni pas mëdë vitet Tram mohet Edhe këto këtë kërsnime tani Pejnë nga meri së sellim Tram më dhvite i të plota, i torturum, i dobum, i plachkit, i, i vjedhur, e shonë prej sahabive të zatë kishin emigru, i kan lonë komplet pasurit e tëre. Andoj, karavanin të cilin ata e dërgonin në shanë për trekti, ishin edhe parët e muslimanve aty. Suajbe rrumi, e la këtë pasurin, sa ta i thanë si dush me emigru lej le parët këtë këto. E shonë prej sahabiveve, Apo si kur Ebu Seleme i thënë lej parët këtu, si dush me emigru shko, parët lej këtu. Andoj shumë prisabëve i lam parët, i lam parët e veta, malët e veta, pasurit e tëre. Dhe ata i këshin morë, Ebu Gjeli dhe potrektoni me parët. Kje e para, e dyta, tre vite bojkot. Sa kanë hukë muslimant atë tre vite bojkot? Dhe përmende bojkoti, asë mi shitë, asë mi blejë. As më u dhan qras më mos më mor grafi tyre. Dhe as më sfurnizum me, me asnjë lloj furnizimi, i siguron mbijetesën. 3 vite. Nëse këto i vënë llogari, sa kanë hu musliman, sa do linati. Andaj ketu do ti morrë barazysht të vim ndër të. Pse po dal pejgamberin në ekspedit? A do ti ku ngushtohet veçse në çish pas ka dal ekspedit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo dhe më njoft më dhan kaje të gabuam. Po shebevam vetëm sa ishte hakli dhe plëtsisht këtë drejtë që delë të merë hakin e vetë. Nuk e kishtë e bërësa në pejëm së rëmë. Andaj, e ndësë kësh leje për luftë. Dalëmi, e mormi pasurin dhe ne e qëndërim të ata atje. Andaj, ti, ti mormi këtë parasysh. Ata ishin shpartalu në aspektin ekonomik. Sa mu haqirë erdhen pa as një dinar në gjepë, pa as një dinar. Andaj, ta pejëm së rëmë, kush piste rëmë, këto që ka së kam pare. A dhe ki këto mirën për asysh, e dërgoj të parin hamzën. Dhe kështë të shku e bugjehli, më kryje me bo trektinë në shamë. Dhe trektinë e këshin në shamë, por rruga, apo transit, ishte ku? Medinja. Dhe kështë të shqetsu shumë me kelit. A thuna delkin rrugë, tash, nga këna përthonë ta. A thuna del rrugën a i pengon trektinë, dhe fillun me, me usikletavë dhe me u shqetsuve e për nga mberi se zem këta e shvidzoj u dilë të rrugë për ta mor hakin e vetë për ta mor hakin e vetë andaj del Hamza dhe prid disa prej kohrave por thë dështon futet një njerini mes tëre dhe i shpartalon palet dhe e bugjeli shkon në meke Hamza këthejet në, në Medine dhe nuk doll Asin sen, pasaj për ingamberit së zëllem E dërgon një ekspedit tjetër Në krye me Ubejde ibnul Harith Ubejde ibnul Harith Një nga kusharit e për ingamberit sëllallahu alaihi sëllem Gjithashtu e dërgon në një vendit që uajtur rabik Ati afor medines në, në periferi që ta Pret kanë karavanin e kurejshme Kurejshit bajshin të rektin vazhdimësi E dëshofë mi ka shumë ekspedita Tësat ju dhërë të për në pah për ingamberit sëllem Por se se nuk e arrinte me të parën, e se një herë më parë seveja sa nuk donte me luftë. Andaj çoj këtë disa veta, 17 veta, ndonjëherë pak më shumë 40, në mënyrë që vetë ta ndal karavanin nga sa të kishte devë, të e ndal të pa arrin atë devë të vinë vet. Apo e ndal të parin, e zhrip, e, e marr devët ai shkol. Andaj bejson nuk dëshirontë me luftë. A nëse do të digush, e pse as kishte gat me anë, pejgamberi sa dëshirontë me arrit çellimin pau pau për të las. Pau Adha e dërgonë edhe këtë ekspedit dhe pasukses dhe nuk ka përleshe në ves tëre. Pasaj e dërgonë ekspeditën e Saad ibn e, Ebi Vakasi radhi Allahu anë në një vend të quajtur El Harar dhe i thotë për nga mësram mëse të i kalohë këtë vend dhe gjithashtu nuk ka përleshe gjithashtu dhe në këtë luft. Gjithashtu për nga mbedi sëllem pasaj e dërgonë edhe prej ekspeditëve të tjera edhe ajo është Ekspedita e El Abwa. Abwa ishte nëse u kujtohet në fillim të ngjarjes kur kishte ndruajet nëna e pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam), aty u zhvoros. Te ai vendi, në afër dikon Medinës dhe në këtë ekspedit marr pjesë pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam). Në këtë ekspedit marr pjesë pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam), nuk ka luftë, nuk ka përplasje, por se pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) i van disa marrveshje me fisin Benidomra. Pra Shko në ekspedit, qëndrojnë ati disa dit, luft nuk ka, përleshi nuk ka, dhe për nga mberi se zëllem i ban disa mërveshin me fixet të cilat qëndronin në rrët dhe përqak, gësadishin të shpërndara dhe ban i mërveshit që mosulmon dhe mos të ken probleme dërmjet vetit. Gjithashtu për nga mberi, ale i salatu e selam, del në muaj në rabiull e uëll, pas trëmbët muaj dhe, në ekspeditën bawat, edhe këtu pëngamberi së zëllëm, delë por se nuk ka luft. Pastaj dalë një ekspedit të quajtur el Ushej Ra. Është kjo, kjo është ekspedita e, e, e të retë e pëngamberi së zëllëm ku mirë të piesë. Pra mund të quajnë betej në terminologjinë e disa prej djetarve. Kjo, kjo ekspedit ishë e prej atyrit të cilët pëngamberi së zëllëm po e priste Thehet, nga se jiki të shku për e pristet kthejet e që kjo e këthi me e bje e bje bedrin pra një karavan i nisur në krye me Ebu Sufjanin i cilin atë kohë nuk ish musliman vën e ka pranu Ebu Sufjanin thejnë e Zotë i Gjellële pasaj bëhët sahabi por në ketë kohë ishte kryetari atërve dhe kryetari të këtijës, ikonëmis dhe nisët me njëmi deve të ngërkuara me madhë dhe kur këthejt edhe me më shumë shkonë në shamë për të bo të rekti pe nga meri a.s. i, i delë në prit por i shpoton, i ik dhe pas taj pe nga meri sam këthejt me dine dhe me vëzhgimet të ti të një pasnëshme e kuptonë kur kam unis kjo e këtëta shumën për imsimeve se si pe nga meri s.s. nuk i ik të pinë me dine në shkamë qka pëndod në shkamë qka, qka pëndod O ai pejgamberi zë sallam marr pjesë në kët ekspeditë e quajtur El Ushaira. Kjo pikat kësaj çka nuk e kupton. Kjo ekspeditë, ajo ekspeditë, kjo ekspeditë, ajo ekspeditë. Lëvizje vështguse. Pejgamberi zë sallam nuk nuk pushonte. Nuk rinte ratë kuptimin tash kishte marr Kahën drishë Medinë. Tash pejgamberi zë sallam ishte duke i vendos themelët e muslimanëve që realizohet fjale pengamberit ale i salatu selam, dhe të shkojmë në një qitet i cili i hanë qitetet, i gëltit qitetet, kur kush nuk e beson të këta, por se me lejnë e zoti gjele gjelelu u ndodhin gjërat pastaj pengamberit e selam e dërgon edhe një ekspedit, ku nuk merë pjesë pengamberit ale i salatu e selam, e quajtur ekspedita e safawanit, ku njëri prej idhujtarve taj sajkohe Kurz ibn Ujebir i, i sulmon Medinën dhe jenë të kullotat e muslimane dhe bandë bela e ndjekin disa për muslimane përse fatke cish nuk patën mundësi me endon pas taj për nga meri ale i salatu e salame dërgonë edhe një ekspedit tjetar e ta është në lodhen ekspeditat neve në lodhen të ingu ata i kanë realizu neve në lodhen të ashtë kjo ekspedit dhe këtu po i përmredhi shpetë e shpetë me jenë detaleve ka shumë para me ndoë për ingamberi së ramë dhe këto asë një ekspedit që nuk mërë të piesë nuk ishtë për ingamberi së ramë ignorantë apo i i, i, i padishëm që ka për ndodhë me ta e për qëllëte vazhdimisht e për qëllëte andë i thëmëte shkodera tje dhe më se kaloket vend që kështë të shumë me ta shkete ekspediten e fundit e cila i provokoj fort kure ishët dhe e nëziti muajfin edhe më shumë të kure ishët ishte ekspedita e Abdullah ibn Gjahshit, një shogi pengamberit, sallallahu aleyhi sallam. Në muaj në Recep, pas i kishin galuar, 7 mët muaj nga emigrimi pengamberit sallam. E dërgon pengamberit aleyhi sallallahu aleyhi sallam me 12 veta këtë njëri, dhe i shkot, shkot e këtë një vend, i quajtur në atë konë nakhle. Ishte në mes taifit dhe mekes, pra afër mekes. Taifi është në periferi të mekës, e dërgon afër mekës tani 450 km medine meke, pro pengamberi zezem, për e dërgon ekspeditën ku të pragi medines dhe kjo i, i frigoj shumë kure shit me kelit, than kjo i paskat afcit me në artë e dera, sa dojë thëshin kjo a larkë, dhe s'ka më nëci mu afru afër por se kure për për pengamberi zezem se e ka quëve ekspeditën vëzhguse në afer medines atare kuptuze që ështëja seriose shumë në gartë e dera por se për nëzëm nuk endë nuk provokon dhe luft Asnjë as njerës ka provoku luft andë allahu gjiluale dhe luftën e bedrit kër e përmendit që ka ta vë të weddune enë gajra dhati shauke të tekunu lëkum vë ju rridu allahu vë ju hikqa lë haqqa bi kelimatihi Tha Allahu Tevareke Ju kur dulet Për ekspeditën e fundit me e kap Ebu Sufjanin Ju kishi qef vestimir në malërë E të kdenin Medina pa? Ihtet pa i veteni Njënë për dyja dhe Ata e kishin parasuj sahabët Se midal e Bu Sufjanit A i shri rahatës, a i nuk ofmi A i thirë dratët edhe ndodë për lesja Allahu tha Ju kur dulet në ekspeditën e fundit Ju e kishin parasuj se janë dy mundësi Me mërë malin Dhe me ardhë me dinaj me shku Dhe e dishi se mundësia tjetër është cila Mu badafaqume tanë Tha ama ju kishit qef Mus mu përla Mus mu rok Mus me ban luft O ju ridu Allahu E ju hek për hak Ama Allahu deshë të diska tjetër Nga se Allahu gjellë gjellaluhu Me dijen e ti e kishte dit Dhe me urcine ti se po nuk ndodhë Dhe që kjo luft Nga nuk do të ishmi sot Nandoshta ndoshta na do t'ishmë sot, po jo me këtash ka jemi sot. Jo me kët identitet dhe me kët me kët çka ndallon neve dhe përveçurive të cilat na na përbojnë si muslimanë dhe si besimtarë. Andaj Allahu xhëlahua tha, ju jo nuk e dojshit sheuken. Mu mu, mu mu mu përla me ta dhe me hina betejë me ta. Amba Allahu xhëlahua dështi diçka tjetër. Në kët ekspeditë Abdullah ibn Jahshit pejgamberi s.a.s.e ja i jepni letër Abdullah ibn Jahshit Lepton mos e lexo kët letër vetëm se pasi ti bash dy dit rrugtim. Mos e lexo kët letrë vetëm se pasi ti bash dy dit rrugtim. Kur ti bash dy dit, atara merr letrën dhe lexoje çka ka thënë. Kjo është ajo disiplina e shohur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dy dit rrug, nat nzat, shkretin. A më ndoni çfarë shkretinë? Njëra prej shkretinave të, të mekës dhe medinës mes Ishtë ajo shkretinë të cilën disa trej sahabëve Këtë vim të pak para balaflëqimit në luft në bedër Njarë prej sahabëve të thajarë rësullë Allah A shiko ajo shkretinë e cila është ketë tërbume, ketë të qërodit Herë zalin e bardë knena, herë knena Herë kodra doket knena, herë kodr doket knena Shumë e trishtume, shumë e egr A vallohja rësullë asidush me i që atje na hina Këtit kët rrugë po ishin sahabët. Në kët kët ciklet, e tash letërën me veti, çka kaon letër? Sa i shmi provokuan asha kaon letër. A thu çka ka? A thu çka ka mendon? Tha dy dit masi ti bashkim e lexuave. Kjo disiplina e muslimanit çka i kishin përfitu shok te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ti thuet masi dy ditve kimi lexu. Çka e pengoi atë? Çka ka çka ka pas? Me morrën me nxjerrën me lexuave. Jo. Ati Allahu wa atiu ar-rasul dhe gjënë Allah, dhe gjënë e pengamberi sësëllem kjo është e dhe që ka neve nga mëngon e nuk e nga an i bed, i banëm ja dhe të orë, me arre lezoj e se së prish pun pak dy dhe ti ka bërë, pas ta e ka lezoj pas ta e ka mor lejten e ka lezoj, pengamberi sësëllem i ka thonë, i dha nadartë të fi kitab i hedha kur ta lezoj shkët tashkët lejtër kështu në shënën lejtër fëndi hëtta të nzile në khleten bej Mërë repozicionin në mes Mekës dhe taifit Vendja shuquhetur nakhle Fëtë rassat biha kureyshen Edhe Vëshgo me shumë vëmendje Kureysht Vëtë allëm lëna min akhbarihim Dhe Natë bjerti neve lajme Disa brevjetarve Konkludun Sepë nga më verë i sëllëm i tha Mosë lezoj letërën para ty ditve Pse val, që të nisët, që të nisët vetëm me vendimin e pingamberi sësëllem dhe ti arrin lajmët pingamberi sësëllem. Pra të realizohet qëllimit, për e mështë namë, jojt, dale prej, prej rrugës. Apo, anëdhe dhe mështë namë, dy ditë kime rrugëtue. Ka mundësi, aj e kishkrije dhe tyren, pas të kishkuti kënë tjetër. Jo, për e mështë namë, piduhet aj, piduhet deri, deri në fund. Tha për cjeli lajmët, a shikohet? Po mduhet kjo pun, disa njerë që ka thoj Kur të, të amirësh një përgjithësi Kur të amirësh një ngarkes Dhe ngarkes është definume Apo është kjo, kjo, kjo, me këto detale Këta bjere Mas i bjerët i pun të tua Mas i bjerët i ide të tua Bjerët që ta shka është kërku tyje Apo bjerët të që ta shka po të kërkuot Dhe I thotë se më anurata atën Thotë me veti Gjithashtu ja Rasullallah dot dëgojemi dhe do të, të respektojemi dhe ju thot atë rëshovit të zot i kish me veti kush është që frikohet për vdekjes se dhe çkojnë në Medinë. E kush është që nuk tutot për vdekjes në kzenë me neve. Ju jap zhivje. Pse gazet nuk ishte obligim ata të merren në mbrojtje dhe në luftë dhe në betejë. Andaj të gjithë njerëzit i thanë, "Jo, na keni marrë këtu je." Dhe shkuan afër afër Mekës, bëj pritin karavanin. Duke e prit një karavan dhe aty ndodh një kacafitje por se këtu ndodh një bela të cilën bela e ka registru Allahu Subhanahu wa Teala cila është ke bela ishte muaj i regjep i cilë është nga muajt e shenjë që nuk lejohet në ta lufta dhe ishte dita e fundit e regjepit e ata ishtë në qatë pozicion ndërsa nga ona e muajt kishte me të vesh një ditë Por vetëm nesërmet delta çendria. Vetëm nesër u lejoi lufta, porse sot jo. Është është është mujë se nuk lejo ta lufta, ka bëra, po haramullahu jale xhelal. Porsa ata tash vijnë provë mes dysenteve. Vend mes kohës dhe vendit. Ado tani etat. Të tash vunë një ciklet. Cili ishte cikleti? Than Dita është dita e fundit e shenjtris. Po nëse na i prit mi deri nesër, me kalu kjo dit, këto hin në meke, e në meke janë shenjtria e vendit, ati zba me bo luft. Edhe u vunë si kletë. A me thi kohën, a me thi vendin? Cëmën me bo. Pra, nëse, nëse ta shi dalë min prit, këna me thi kohën, zba me, me luftun këtë kohë. është mu i shenjtë. Por se ka metë edhe një dit, po me bëmë i u lanë mundësi, këtë dit, atër atë shkojnë meke, e në meke edhe atë josh, edhe mërë malësh në të rria, që muzë bëhet atje nga cëmim, provokim, Allah u gjenu le këndaluë, që atë jetë bëhet të lashe. Dhe mes debati që ka e kam, dhe vendosin që, që ta thejnë ditëm, ma mirë thënë ditëm sësa vendim, dhe ndolla të përleshje, dhe evra si një prej i dhejtarë d dhe prej përleshtë së sparë që ka ndodhë mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Por se për nga mërë i se zellen nuk e miraton këta. Dhe për nga mërë i se zellen kër këthejet dhe ja këshim pru dy robë, me veti të atyre të tësërë të, të, të, të, të këshim në dhejshë atë karavan, për nga mërë i se zellen thotë nuk ju kam urdhnu përket që ka e këni bo. Nuk ju kam urdhnu përket që ka e këni bo. A shiko, ta shatan si klet janë, ti shekon ti aty, Në ciklet, kanë mundësia më, ata me të vra E jenë provokim, ke shku të pragi atënve Ata nuk ishin të nejë, të po qef, ato ishin edhe luftarë Dhe shofëm i ta shku të dalën luft Porse nga ajo cikleti, ndodhi për leshja Ndodhi një vraz, ndodhi disa rëprime Dhe, kur shku në të pengamberi, se se në lem Fillu në propagandat e korejshve dhe johutve Thanë, qka është ki pengamberi? që e thënë shënë të rinë e muj dhe që ka Allah i ka bo haram luftën ati. Apo, shikota shkuresht, as të disiplin nuk e kishin. Ata jetë ndjerën bëngamberisën për shpije, ndjerën sahabë për shpije. Ata nuk respektonën asë muj, asë rëgjep, asë asë një sen. E ta shpillun, apo, kësu janë disa njërës. E ku t'juvejnë e interesja të në thotë, e ka dalë se haram e kije. Apo, a i kurse ka kësht Anin dera sa tat kurse ka qiralam halal. Po kurioj provokuo dhe iocenu interesin, a thot, "A nuk lejohet kjo për ti." Apo, nuk lejohet kjo për ti. E kurojsh çish kishin drejt mi dhan, po e zan, "Ti nuk lejohet kjo." Por se bën sam? U u u provokuo dhe beksa i shqetçu shumë murdhit dhe fillum shumë sahabe mi qurtua ata. Pse keni provokuo? Pse jeni për lap? Pse jeni vrap? Pse i keni murrup? Atar neqet ekspedit dy sahabe shkojnë Në meke, shkojnë në, në meke, me këtë karavan, hinë meke. Dhe fillonë, situatë amë ngushtuhe, për nga mesem do mishluk të dyropë, por frigotë për ato ditë dventës që ka kanë bejtë atje. Dhe fillonë koresh me bo propagandë, qyshe ke shkelë, shënë të rinë e ditës, shfar për nga mberi e ti. Jehu dhe fillonë me provoku, musliman ngushtuhen, që kanë dobi tash? Adarë Allahu gjellegjëlele qëtëson këtë muhabitin. Zbita jetë Allahu të bareke, Wa ta'ala, qoftë Allahu jallaluhu, ju pyetë se në muajin e shenjtë ka ndonjë gjë? Po të pyesin tyje, ha? Po, pysin, po, vesin, po vesin, bo, të pyesin, po vësin me të mall, po vësin, çka kibo? Çi shoktë do të kan thishë ndriën? Ai ishte, ishte e pazakontë me, me ndod lufte në atë muaj. Ishte thirrje e një ligjit shumë, shumë, shum, sigurisht e thënë, Quraysh nuk preknin gratë, nuk preknin vajzat. Andaj edhe Bugheli kur godit e goditi vajzën e Abubekrit, nuk e pranuan ata. Dhe pra në u nuk dëshin më morë me këda A në kjo ishte një një, një në ligjë standart të ta Jo në ketë muj me luftu Pritë ma vonë A tërë Allahu Gjellalë tha Të pisin ti për luftën në muajt e shenjt Kull, të i talu në fihi kebir A kështu në mësën Allahu Gjellalë Thuaj, po, lufta në këto muajt është shumë gjuna i madhë A shikëa nuk tha, e këto masi janë konë musliman të ta është Në nuk i logaritë në këta Kul qitalu fihi kabeer thuaj po lufta këtmuaj është shumë shumë e shumesh, shumesh, madhe xhuraj i masht a le të mësohemi sa nga këthe dal nga se na kemi shumë por për, për mëmbroidovive por se nga kjo çka në nën kuptojnë ato edhe pse j nga pala e drejtës edhe pse nga ana e imanit dhe islam dhe takon takon ty ajo çka takon për Zot i xhelal xelalu kul qitalu fihi kabeer kjo ju nai ma mësove me prano ani pse është ioti dhe jehimi ghave me kijo çu jë ghave me gambon jam pik pikëndej shko këtu pikëndej pandaj pik kjo është gabim qase ajo s'ka na bashkuar është e drejtë nëse nuk na bashkohen e drejta neve ne na prish është rëndta nëse nuk bashkohemi ndërtetë ndonë ndonë e vërteta andaj mësoj allah u jëlla çt pranojna ani pse je jehimi ghave me kijë e kanë ngushtuar pe nga vetën sallall sa ngushto në islamin Sa e në gushtojnë në nafejnë e Zotë i Gjellalë me veprimet tona Me veprimet pa kontrollume tona Me shfrenimet tona, me shëroditjet tona dhe pas taj A unë musliman jam A unë nuk më kuot kjo A po, jet kuot Ma djetë difishohet se ti e maj vedishmë sa i cili Nuk është vetë Zotë i Gjellalë Kull kitalu fi i kebir, tha Allahu Gjellalë Thujë po luftan është të ndalume Dhe është gjuna i madhë Por se Wasaddu në ansebilillahi la kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah ama ashte nje gjëndë më e madh çka ata çka po folin e kanë baur cila është ajo sadun an sabilillah ata kanë pengu nga rruga zotit. e Zotit ata e kanë torturu pejgamberin e Zotit ata e kanë porrzon fjalën e Zotit kjo është e para kan pengu nga Allahu te barekeute ala e dyta wakufrum bihi dhe mohojn Allahu dhe nuk e respektojn Allahu dhe jan mos besimdar ne Zotin xhel xhelaluk e dyta wal masjidil haram dhe i kan porzo njerzit nga shtypja e shejtit apo i kishin porzo kan e komzon pejgamberi dhe sahabet ata kishin drejt me me ba tallaf po ta ato i pengonin wa ikhraj ahlihi min dhe mi porzo njerz nga vet lindja vet Ekbaru inda Allah që kjo mba e madhet Allah e barazoj Allahu qëllila qëla gjunak jo po po që kjo shkë no, ju shkë ju shkë bani shkë takon me dhani ju haram kini bani ju kitë qëtoj nësë i mblerë që shkë takon ty po janë zhjitur në harame janë zhjitur në, në, në, në, në vebre të zetë nuk janë të hishme dhe pas të jetë gjenë një detalat e dikun afilani që këtë punë pe bajke valla shkëri punë të tua Shire shpijën ta dhe kshire Shire ven atakon me thonë këtë fjallë A i kiti imunitetet me thonë këtë fjallë Ki kujdes? A në shikohë Allah u Gjellohet tha E këto pun të juve, kum i që? Ekberu inda Allah Wal fitnetu ekberu minel qatël Tha Allah u Tebareke wa Teala Dhe Provokimi është mëjë madhë Se vrasja Provokimi është mëjë madhë Jësën i dilan një është në raad në shpijët e veta me ju tuve si një dilan njerëzit medina me jetur ahate këni kërcnuk këna me u një shpe dhe tash ju diskutoni se e pas kanë shkel një dit muslimana me gjithë se Allah u qeve muslimane tha po kjo kabim është ta registronë ju të vet vetja kabim kurse karshia atyre mosu shikletavni mosu shikletavni dhe për nga mberi së sellem uh, normal i largohet kjo bar muslimanet lirohen së Allah u të barë kjo vë të ala zbrit ajete dhe n këtë kohë ndodhë ndryshimi kibles në këtë kohë ndodhë ndryshimi i kibles në vitin e dytë të hijgret deri tani ishim falë nga nga kutësi dhe këndryshimi kibles ka shumë mësime por se neve jemi duke i shkurtu e në gjarën e rëfimet pëse ndodhë i muket kohë kër ishte në prak lufta ishte në prak beteja vendimtare mes muslimanoj e muslimanoj Endrojë Allahu qëllë qëllë hu Kible Për nga më beris e zëllëm Disi vëzhdimësi shikon të kacili Më lënxhejë Sikur Allahu të këthe nga, nga Kible Dhe kjo e falme nga kuci Disi i, i, i rahaton të jehudët Thëshin kjo për falet nga qanej ka jena fal në asa her Nga e jona Dhe kjo ish një mundësi për jehudët Ço dëvienim për vërtetësi pejgamberisën, por ata arroganca e tyre dhe idiocia e tyre nuk planu e lëndën me pranup pejgamberisë sallallahu alaihi dhe ve. Dhe në vitin e dytë të xhit pejgamberisë sallallahu alaihi dhe ve, zbrat urdhri që ata ta ndrojnë kiblën, që ata ta ndrojnë kiblën dhe pejgamberisë sallallahu alaihi dhe ve, Imam Abu Hurajun nga Bara ibn Azib radhiyallahu an, thot pejgamberisë sallallahu alaihi dhe ve, shkoi te dajt e vet të një eh vendat që ishin e Benu Salime dhe atje çolloj kur u ndruq kibla. Sot kjo xhami në këtë vend Benu Salime e ka emrin Mesjidul Qiblatain. Xhamia e dikiblal. Kush ka shkon haxha dhe numra e dikë xhami dhe ka vizituar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku te atje vet për një për një vizitë. Dhe çollon aty dhe e fal drekën pasin rritet për e qatit dit mund namaz i vjen shpalja me ndru kible dhe qish janë duke falë nga kutë si kthejen komplet del për nga, nga kible ndruhen edhe edhe gradë nga su falqin me, me një ven dhe kjo gjamije ka imrin mes gjidu kibleteni gjamije e dy kibles gjithashtu në gjamin kuba e cila ishte dikun afet 4-3 km e gjiz prej gjamis për nga kibles atyre ju shkon loj mi kur në nesër në Mungjes, rom drek i Gazbrit nesër në Savaj u shkon urë dhe ata gjithashtu e ndrojnë kiblën. Dhe kjo ishte një provokim shumë i madh për njerëzit. Dhe kjo ishte një provokim shumë i madh për njerëzit. Çka do të bëhet tash? Parlamenti do të tash për ta kuptuar këtë. Që sa vite për ta përjetuar këtë. Falmi që ndej. Dhe por një herë me, me me vite vit i dit i hijrit 3 muajt pas më dhvjet dhe për njër me dalë kënejmë u falë ka që të raun kjo është provokim shumë i ma andaj shumë për e tërë u shkundën andaj dha Allahu gjellu ala se e kuli sufeha u minën nasi ma wallahum an kiblatihim u leti kanu aleja kanë me thonë mendjeletit qka ja ndroj këtere kiblën tash a dha Allahu mendjeletit kuli Allahu l'meshriku al l'meghrib al tha Allahu gjellathuaj të Allahu të janë lindja dhe përendimi Jehdi me jeshe u ila sirati mëstëqim Allahu gjellole u zonë Ka ndoje në rrugën e drejt Në ndryshimin e kibles Ka shumë për e mësime Na do të përmenin vetëm njën Ka te për mësime Oshë mësim shumë shumë i madhë Gëse kjo ka provokun djenjat edhe të musliman e mërenda Tash, e, qka, ka, ka, ka kutsi, e Ta shë E ajna mazi që ka këtësi E kanë diskutu musliman Por vetëm një, një mësim të vetëm Dhe cilë është ajo Mësimi Sa pejgamberi s.a.s. po i tregohej qortazi me ndryshimin e kiblës se tani kanë ndodhur ndryshime të mëdha. Sa të mëdha? Shumë mëdha. Me luftën e Bedrit dhe me ndodhin e Bedrit ndrojnë krejt situatat e e muslimanëve. Krejt arabëve juim frika dhe krejt fisët vinë me, me me dërzut të pejgamberis a.s pushtetin e tyre dhe me bam marrveshje me pejgamberin sallallahu alaihi dhe ve, dhe u shkon muhabeti i lart muslimanëve dhe u ngritet morali i lart muslimanëve. Andaj Allahu Jellaluhu e para përgatiti me ndryshimin e kiblës. Edhe sa dietar thanë, në ndryshimin e kiblës ishte mesazh për sahabët dhe pejgamberin sallallahu alaihi dhe ve, në krijje që ju, çat kiblë çka jeni të fort tash andaj ajo është çavja. Nuk i takon kibla e një ummeti e një populli tjet në duar të armikut. Po kibla ishte ndor te Bujhelit. Apo kibla e muslimanëve gret ish ndor te Bujhelit dhe kish idhoj aty. Allahu ju çonte mesazhe që prej tani duhet të përgatiteni që kiblën e juve apo duhet më e pastrua prej atyre të cilat nuk ju takon. Wa po, ma kanu awliyae thallu dhe jelo dhe si ana ato që e meritojnë me u kujdes për çapkan e Zotit jelo. Këto ishin mesazhet e para që pejgamberi s.a.s.t kuptonte se tani më çështje do të ndryshojnë më të mëdha, do të marrë kaje të mëdha. Këto ishin këtit para përgatitje deri te Tebedri. Dhe ndodh ajo më madhja, të cilën e kanë përmendë historianët, dhe është lufta vendimtare në mes muslimanëve dhe jo muslimanëve në muajnë Ramazan e nga mberi sësëllem kështë dalë për zdyti me e prit këtë karavan të, të ebu sëfjanut këtë karavan ishte përplot madhra me tonë madhra një mi ideve një mi ideve aty kër është këthije edhe me të shumë fishume prej madhrave aty është një goditje e hatashme e ekonomisë së kurejshve. Dhe kjo nuk gudon të mjë shpëtu musliman, a se si. Ane për nga mberi së sellem, një ditë për e ditëve, i thirë shpejt disa prej sahabëve. Dhe dhëtë, Hadhihi iru kurejshin, ja po vjen karavani kurejshve, fiha e mualuhum, aty kanë pasurit e të tërë, e janë i të dalim ndoshtë të zotë i gjele gjelelu ja u këthen juve pasurit ja u këthen juve pasurit pastaj për nga mërë i salatu e selam e jap një urdhër tjetër e cilë është në gjithashtu përë i Allahu te bare kjo e te ara për nga mërë i salatu e selam inë lëna talabeten thë na e kena një kërkes thë men këna dhahruhu hاضره fa lirkab maana vetem nje kusht dot vihet me mua ajo esh kush e ka gati deven por kush e ka gati deven pergadit ne tenis aj i cili ka nevoj me pergadit deven me uazu deven aj nuk vjen dhe sa umbledhen umbledhen ne nje transmetim 313 314 e, e, e transmetim 317 e në numri mall mui mall 319 sahabi. Tekrimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Numër, kjo numër i cili po vjen prej atje, ishte numër shumë i dobët. Ande Allahu te baraaka ve taala tek i kitan e Kur'an dhe tha: "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah." Ju kanë imbu Allahu Juve dhe ju ka përkra në Bedër dhe ju ishit adhillah. Shumë pak. Në përkthim Bukfali dhe shkojmë Borxhonia te jetë pafuqishëm vetë dobët. Apo por sa Allah u jeli vale i bën disa brigjaran. Pra ashtu që ndodhu të ndëruar jomalita për gjithsona, këta e pasaj në legjeratë e armëve do të mundohemi që të shkoqësin prej dobive. Sa i vërtet dobive, dobii tash ka vëllime të shkruara, libra të të shtërmbushura me luftën e Bedrit. Mos më thën lufta e Bedrit se ekziston kurrë jotja të, të pas. Mos më pas ndodhi lufta e Bedrit, asnjëherë s'do të ndodë më pas. Andaj për luftën e Bedrit muslimanë kanë shkruajtur libra të veçantë, lufta e Bedrit, ndodhja e Bedrit, muslimët e Bedrit, pallosit e Bedrit, por se na nuk kena mundësi për të përmendin të gjitha, por se studentët ata tëset hulumtojnë dhe e vëzhgojnë me me me zell dhe me përpikshmëri që ngjarje shohin se kjo është një ngjarje shumë mkohështore tek muslimanët. Andaj ja vlen për të përsëritet të rikthehet memoria, të rikthehet Historia, edhe të rikuptohen ngjaret e mlohetësit i kanë ndodhur muslimanëve. Çka ndodhi? Çka ndodhi? E para dolën të paprgatitur. 70 devë dikuaj. Dhe me armatimin e jot lufte. Qëse nuk do nuk, nuk ishin të dalë për luftë, as pejgamberi i zot nuk kishte dalë për luftë. Atë ndai tha, kush është gati në të vende? Kush nuk është gati? Jo me anë. Abu Bakri, Omeri, Aliu ishin prej atërzot prezentuën në kët luftë Sa'd ibn Muadh dhe plot prej ensarëve dhe muaxhirëve, duke qenë 80 muaxhirë dhe pjesa tjetër e ensarëve. Gjithashtu Uthman ibn Affani çëndroi në në Medinë. Abdullah ibn Mekthumi çëndroi në Medinë dhe zaventoi për të ndonë namaz. Dhe kët këto për çka vi përmendni? se nuk e band të e përmësëm në një levizje e që a mësta kishtë regullu këtë pjesën që a e kishtë të lau. A përna për njësë me ju që ka du një balit. Jo, Ela Abdullah ibn Mëktumin, imam, i la disa me vëzhgue rrëth qitetit. Ela Othman ibniafani më kujdes për familjen e vetë, nëse e kishtë edhe vajzën e bëngamberi së sellem. E kështu më ratë, e regulloj përmësëram vendin të cilën po A fur Bedret, Bedri ka diku 150 kilometra nga Medinja dhe Xhamia e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 79 319 njerëz. Shumë prej tyre në këmbë. Shumë prej tyre të rraskapitur duke rrugtuar në këmbë, andaj Allahu i xelola e përmendi kët lufsit të madhe, 150 kilometra. Vështirësi e madhe. Dhe dulën në ekspedit me pengamerin sallallahu aleyhi wasallem Ebu Sufjani kuri ishte ik pengamerin sallallahu aleyhi wasallem ta shedinte se mundësia për ta prit ki prap është e mundur qëmë që avani i dërgojt disa njërës disa kalorës dhe da shko këshirë në që ka a ka do një levizi ka muslimanët e qo një njëri dha i tha nuk po është diska por se pos i po është disa levizit vogla por nuk mu duke në dyshim ta Dhe kur afrohet e busufjani dhe e vëshgon pak situatën vetë, vërap, nga deti i kujt dhe hikë, e ndronë kajerë. Ka e ndronë, ka rruga e vjetër, ka i kështë arpe nga mberi, sallallahu aleyhi vësallem. Pse valë? Por me hikë. Por se ndërko e ndërgo në një kalorës në, në mekë. Thotë shko dhe bërtit me britëmën e ati cili paralemron për luftë. Thotë dëshit e eshatë, ju veshu dhe bërtit sa të kish mundësi dhe kuptimin gërdhishë dhe dhe shëmtoi edhe edhe edhe kalin tan që ta kuptonë zonë shumë të mëdha dhe shkon edhe vërtet më të mëdha el lotime tel lotime thot kap në pasurinë e juve se ju shkoj pasuria muhamedi alay salatu selam ka dal me ushtrinë e tina dhe dën me e ndal kan Ebu Sufjani me me mallin që ai kishte atë, aty është pasuria e tërë, ekonomia e tërë, mbijetesa e tërë. Andaj passon ata u dobësuan shumë moralisht. Dhe pastaj Ebu Sufjani me ato manovra çka i bani arriti që që të shpëton. Arriti që të shpëton. Kur dhe dhe e siguroj shpëtimin dhe çlirimin dhe ikën për pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem, Ebu Sufjani pasi ata u mobilizuan dhe e bugjeli i dhiri krejt me kelit dhe s'ka kur kush që s'ka mundësi me dalë këtë luft dhe aj që s'vënët me dalë e t'a qojnë njëri zavendz i vetëmi prej krietarë dhe parisës ka dalë ka qenë ajaj për nga mirë i se sellem e bu lehebi dhe ka qenë një zavendz dhejtë një burzli dhejtë krejt kanë dalë dhe njani prej parijës nuk deshti me dalë a i shte Umej ibn Khaleth a i cili kishte tërturu Bilalin radhi Allahu anë Dhe aj, shkoj e Bu Gjehli, dhe i tha, ti s'po do me dalë, tha, jos du me dalë. Këti kishte hi tuta, se Saadi ibn Muadi, kër kishte ardhë një umre, në mes kësaj periude, i kishte than, e kam dëgjupe nga mberin së sellem, se ti keme mbaru, ti ka me dhvratë. Dhe aj ti kishte hi frika më paltës, dhe aj e shqypë këse me shkua i të e të vdekjes, tha, le mu e une që i ti kanë. Tha, atëherë rri me gra Kuri tharë rri me gra U provoku dhe unë kretë me njëher Tha, ka baxak Allah Allahu të shumëtoft A mu pëm thu me, me nejtë me gra Tha, unë e dal Kështu i provokon dhe bu gjehli Ka dikush nëzeka e keqe Ka qëtë nëzeka e mira Tha, dalune Dullë, këse ishte moralizue Për nga mbedis e zellem Ja kështë të regu sa agë, që tu vdës filani, që tu vdës filani, që tu vdës filani, që tu praptohet filani, me vendet e zaktume, dhe ndodhja është të qishë përlele për mërë prengamberi, sallallahu aleyhi sallam. Pas i mobilizohen, burra, e pëllot prej grave, e plecjve, dalin 1.300 njërës, 1.300 njërës, me një qindeve vetën për ushqim, një qindeve vetën për ushqim, e shumë prej, kalorësve, dikun 700 kalorës dikun një mi mburoje të hekurit razmorët fuqishme kuaj e deve, e, e të armatos me armët më të fuqishme kërejt, arabot ishin mobilizu për me realizue mi adhanë mësimin Muhammed i Zezellem që mësë të shkoj e menja me në dalë neve kërqin por sa Allah u gjellora dhe njështim ju thonë atyre mësë të shkoj e menja me dojtë këti kërqin Kështu, andaj, dhe këtu ndohë dhe në disa brej, levizeve për nga mirës e se lëmë lëshonë vëshgusit e vete për cilën një gjarën, e që një njëri i thotë, shiko se sa janë ata numër, shiko se sa janë ata numër, a i s'ka mundësi me shikue, për e merë numërin e mer e deveve. I thotë për jënësë nëramë, sa kishin ushtim dhe sa i thershin. Tha i thershin në antë dhe një ditë vjetë, dhe dhe thë ata janë mes 900 dhe një mi sa dhe gjijë për nga meri së selle sa hajshin e marrë vërse sa sa një rëzjan dhe ja bjelojmë ishë shumë në nënësi informata informatat shkëmbe ishën me të madhe dhe pas i sigurohë që po ik, e busufjani po ikë e qënë njerit e bugjeli dhe i thot këthej njerëzit vetëm se ishin afru, afur bedrit të të këthej njerëzit nga se shpëtova që limi nuk u arrit pasuria është me mu qorsa e bujeli thot la wallahi ya wallah kena me shkuam beder kena me ther deve kena me knua muzik kan me kytye kangtarat tona le ne shrubu khamra kena me piraki dhe kena mi kallzu muhamedi sallam se kush jan kuraysh dhe kush jan arabut dal utba ibn rabi'a baba e abu hudhaifis Babgjishi i Ebu Sufjanit Ebu Sufjanit dhëndri U të betëm në rabia Thot, o Ebu Gjehel Qëllim i kem e pështu pasunin Pasunia u pështu Këthejmi në shpih Abo, njështë meqë në pështu volin Tha pasunia u pështu Pse me shku tash? Jo tha Nuk ka me shku Pastaj dhe një fis tjetër Benu Zohra Edhe prisit pri të në thot Jo Allah i së këna me luftu se kena luftu për pasurit e tona, e to është për shka me luftu? A i thëtë, jo s'ka me luftu, por saj ishte me 300 veta dhe këthejen pas. Ja mërë 300 veta e vujgjahelit. Dhe fillojnë me pira ki, kështu ja nisin, ha? dështu, me pira ki, e, e, e me bo zhurë, e me bo muzik, e me ngritë moralin me gjera të kota, por se, Allah u gjele gjelelu atje i kishte përgatit se njërë tjetë, ishin qetë, ishin modestë, as shpatat luftës nuk kishin ishin njerës të cilat as kishin darës për luft ishin raskapit kam të tërën nga rruga 150 km kam e ndani një deve tre veta një deve pinga me se me ndanë të me alijun dhe me këdadin një deve her aj, her ky pse që pak të pushoj e pak tëtës e në kam provoje një 150 km kam tan historin ki me pormen apo dhe funda tje jo me shku në restoran mu mu frasku luft me dalë Në xbor, atëra fillon situata Muhammade i vjen lajmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se buzovioni Sof, ka ikë dhe s'pat mundësi me e kap, ne penson nuk donë nuk do, nuk do të shëtojnë të luftë. Atëra Allahu xhelaluhu i lele me luftuë dhe i vjen lajmi se Abu Jhelil ka thënë, "Lejov Allah, kena më shkuën më ter. E nëse nuk i me jëna më ter kena më shkuën Medinë." Atëra penson sa ngushtohet. I mlesa ahvet im ledhë sahabët dhe thotë shtu kështu nëse neve tërheqemi kjo mune me nga kushtu shumë nëse na tërheqemi dhe dëgjoj njërzi se Muhammed e sëllem është pësu në disfatë dhe shpartaluën nga e bugjeli dhe arabët atare do t'i bjenë në respekti dhe madhëria fejse zotë i gjele gjelelu ha në me ke u tërturum në me ke u dëpum emigrimin e banëm po me bërë dhe këtu me dështuë kush kish më vullnat me vazhdu edhe për nga më bërë kush kish më vullnat me vazhdu qikot me në munges për nga më gisë për nga më vullnat me vazhdu së so është problem andoj plët pisa apë jura vullnë leti kër vdish për nga më bërë këtë këto i kish për asish për nga më bërë përse qish më në than tash me luftu kërë si kishtirë për luft unë kusht dhe në marveshje ishte e citume se muhajgjirat janë me pengamës rëmë kudët që të delaj atë e kështë në thonë besatimin shumë më harët por se në sartë e kështë në thonë besatimin me definim në atë mbrojna në Medine atë ashena niqë 150 km largë Medinët pra marveshje nuk e kena me luftu për jamës rëmës rëmë nuk i tha unë jam pengamëver ketë pikë harone e kemi shkrujt do t'i përmbohemi im ledhi sahabët e mloj dhe filoj me kojtë dërtë me ta tha këta nëse i lejoj keqë bërë puna zdo të mi leju adhare foli Ebu Bekri foli Omeri folin disa prej prizëve të muhaqirave musabin një Omeri por se për nga mberi se zellem me këtos kish problem me këtë tjerë tash tha të Allahu jush përbleft Allahu junderoft pas taj tha të për njësram fol një oju njërës ata folën Atar u që Saad ibn Muadhi A i cili ishte prijës dhe kështë e vranu Islamë në dorë dhe Musaab ibn Humerit Tha ja Resullallah Lëke enë ta'nina Tha ja Resullallah, mëse ki për qëllim na me fol Pra, enësar që i kohë farës feksi Në të folë e Bubekri Aja majmadhe, aja prijës Kuptimin e, e sahaveve Dhe ka përparci Në Resullallah, këto folën Mëse ki për qëllim na me fol Tha po, ju njërës Tha Allah, ja Resullallah Na nuk thoi në që shkanë thonë për në Israelt Shkoti lufton me Zotin tanë E na vina pastaj Tha pasha Allah unja Rasul Allah Ti me na thonë Kena me hindeti na vina mështije Ata rukzu për nga mberi se zellem U lirue Dhe filloj organizimin e luftës Dhe filloj për nga mberi se zellem Me i rështu savat Ju shkoj lajme atyre se të kanë me cëndruhe E bugjeli rukzuhe Rukzuhe Dhe në organizimin e tyre organizuan edhe ata dhe u takon me një pikë e cila mban emrin një një hapësirë ku quhet Bedder. Bedder e ka marrë emrin sepse është hapësirë e gjan. Dhe për ty Hana, për aty vendi Hana është pa po çart. Andaj Bedder i thonin Hanës, kur është e plotë dhe është e e e, e dukshme. E ai vend e ka marrë emrin Bedder se nëse ke shkuën Bedder ekip po Hanën çart, haptazi. Çto është e ka marrën emrin kë, opshire e e xha. Dhe aty ishin disa punorë. Njëri prej sahabëve thëgjë Rasulullah. Çtu këna ndon këtu? A është prej Zotë dan strategji? Tha jo strategji. Ata rthamëse është strategji, ta, ta kanë dhënë strategji. Au, po po po meditonin, po, po po po shkëmbenin ideja sahabët. Tha Rasulullah, si ti ke strategji? Ata r çtu ujrat Bunarat, kërej të imbulojnë Adhe të i prishnë Ta lojnë avish një bunarë për neve Që ata të vujnë për uj Kjo luft Nuk o këtu mu abet hajgare Luft, sigura ata që morën Pjesë dhe këta Penga me sanë po, tha po I prishnë bunarat, e lanë vish një bunarë Dhe aty u, u afrun Që këta të ken uj, ata më sken uj Dhe kjo i sikletavi Dhe njëri prej tëre, kër u afrun safët Tha dhe Allah i ka me shku me pi ujtë Të Hama, shkoj Hamza dhe e kryti punën me ta. Kure rëzoj me të parën goditme, aj prapë zjak shkoj. Apo, shiko farë guzimi. I më shojnë kam, shkoj ke zjak që të pije uj ta, realizoj e betimin. Ader Hamza dhe përzdyti dhe e mbaron punën me ta. Këja shton mlefin atëre. Ja shton mlefin, uj! Apo, atëre dalin tre persona. Nga paria equreja dal utba ibn rabi'a sheiba ibn rabi'a edhe ulid ibn rabi'a di pleç edhe një ajri sheiba dhe utba vllazni utba e kishte djalin te musliman ebu hudheifa ibn rabi'a djalin qe musliman alla i bodeli pari Skenë madhështore shumë e madhe Kjo Allahu Gjellë e ka të regun Kur'ana jetë Surë Ali Imran, Surë Enfal E ka përminë Zotë i unë Gjellë Walla Dalim të tre, tre njërë të mdoj Utbe, Shejbe Edhe Djali I Utbes, Vlavi Ebi Hudheifes Edhe i nëzirë për nëzëram tre ensar Ata thoin Kushe në ju Thotë Medinas Përkras për, për nga mbedi së sëlle Thotë oju njërës Na me juve s'ke na punë Gjerëni ata të tëndë Pi meke shë a kanë ardhë Te ju Edhe ja qojnë lajmë i me zëramë Lajmët, shkombeshin nga sofinë safë Ata re pengamberi së se sellem Me kuptonë, se ata me arroganë se të full Ata re pengamësa më i thotë Hamzës Ti Hamza Ti Ali Edhe ti Ubejti ibnën Haris Tre, ku shërit vetë pengamberi së se sellem agja, deli agjës, kushërini vetë. Kretë këto pësë i qoj që tjenë ato sakrifikantë e parë prej pe gjakit. Që mësë ojtë i kush, e të shikokit vetët për unë, dhe të parë të atë një u. Indiri për jëmë së rabë. Edhe dulën tre kërë shi treve. Hamza dulë kërë shi bësë edhe ubejde dulë kërë shi otëbës edhe Aliyu radhiyallahu an dolkarshi wali nga se i di me i ri plakme me plak. Dytpart ulidin edhe sheiban i godosën me jar. Ai prabtoi me një har i lartë të, të vdekur me disa goditje të shpejta. Ndërsa Ubaydenul Harith e kishte pak vështirësime utme nga se ish gojja burr i, i i skalit luftë dhe kish të dhan propozim mos me luftu. Ata njerëzit të cilat e, e njohuën luftën Këtë propozojnë mësë me luftu e, e menojnë mirë. Po këtë luftojnë ata, pasta i dinë mirë me luftu. Ata që ka pojnë muabet, e kam pak edhe fladitje të, të vedvetës. Pasta i nimon, Hamza dhe Aliu dhe, e shpartalojnë. Dhe kjo i më dhefohës shumë ureshtë. Tre pari, dhe kja, e, e godit pak e bufudheifën. Babën kërshitë të e patu, të vra. Por që i shqyshtja, munda e keqa bitë mirës, theja zotit, me feja zotit, Feja Allahu Tebare Kjeve Teala Me të kotat e atyre Të cilët shëjtoni kishtë në dzit Me dalë në, në luft Atëherë vendosën safat I tërheqin atë të trupat e tëre, të tëre Këthehen Këta njëres ubejtën në harit Plagosët dhe ma vonë edhe Ndronë jet Dhe balafachohen Disafat me Luft Këtë porleshën më të madhe pejgamberit se sallam e kishte vënë organizatës arabut nuk e njihshin i kishte nda grupë grupe dhe xhigjetarët dha ata ishin me me ato shpatat modezë ata i kishin por se kishte vënë organizim të cilat nuk ju kishte shku mendja heri nxërte një palë e pasaj e tërhechte e pasaj dhe aty u duket sikur janë janë shumë ekshomerradh dhe ndor përplasje e madhe vran shumë brojtëre vën 70 nga nga Quraysh nga jubesimtarë dhe robrohen 17 prejtyre dërsa nga musliman vrahën 14 sahabe radhiallahu anhum dhe erdahum në këtë luft vrahën kretë paria e kurejshve kretë luft vrahën kretë paria e kurejshve parveç disa prejtyre prejtyre vrahët Umej ibn Khalef Utbetëm në Rabia Shejbe bënë Rabia tjetër Ebu Gjehli në kokë Ebu Gjehli Bra, dhe kur e pasë e muslimat njënë furtësue dhe po po po nga dhenjën, a i mundot më të rhejtë nga luftën, nga sa të fillun me ikë. A i nëzitë të shkoni për para, shkoni për para, dhe një ditë, moment për momenti, thotë Abdurrahmanim një avfi. Abdurrahmanim një avfi i cilje përmendëm, kur i tha ati mba e gryën ta nëse, ku është pazar, i qkojtë blej, pazar. Tha, vetëm sik isha duke qëndru. Luft të ishte ashpërcu sh Goditje dot dhe koka të fluturojshi nuk e dishhje me ka me 5000 melazë do të zbitur nga Allahu te barekuhu te ala. Do të vetëm ardhn dy fëmijë, dy fëmijë veçme, tre. Në sad nuk e kishin kaluar 15 vjet apo 16 vjet, dorza po an zonë kishte ndalu me marr pjesë fmia, por se me ekzistim të madh kishin, kishin marr pjesë. Tha të mban. Agj Abdulrahmanit. Abu Jehl i picetin vekë dhe theli ja. Tha pse sheh u ka dal pun me ta? Kimi dë gjusë ajo fëndon shumë për nga mberin së sëllem Atëherë e mar, tha Në pyti nga në djafë Dhe pyti ki nga në e marë Atëherë e tha Shqeko e kini Dhe shku dhe e goditën Ebu Gjehlin Dë Gjelmosha të ri Nuk e le Allahu gjelvala muvrapi të njërit madhë Se si shte i madhë Abo dyfmi Atëherë Për nga mberin së sëllem Duk e i tërhegjër opërit Duk e E pushu luftën nga, nga dhimi vetëm se is Dhe risa dojmë për i sahabëve Dhe Allah, ala pa e ngritë shpatën A i vdiste Këndështari Për i anës Allahu te bareke Vë te alë Dhe thë Allahu te bareke vë te alë O me ramejte idhë ramejte O lakinë Allahe ramejte Tha ti nuk gjushe kur gjushe I gjushe për nësën me plukur Para me ndo Dhe ato u, u, u angazhojshin me Fërkimin dhe pastrimi në syve Tha Allahu ti nuk gjushe Po Allahu gjumte Dhe i dujshme që me mërë sebejpin, Allah u gjelluala e bjen rezultatin. Pas e duke i mbledhë, si cëli e të dvetët, plashke luftës ishte madhe, ato këshindal me arrogancë, me, me, me, me, me loj loj e, krenarie, për nga me sa më thotë, a e di një ku është e bu gjehli? Atore filloj disa me voshgue, dhe thotë, a do dhejme mesudi, e gjeta une. I shkonë në frimarit e fundit, i plagosur dhe i shtrirë për toke, thotë dhe i panë qafë. Ai vendos akomën në fitin e tij na. Dhe i thash, a e pavë thậtën armik i Zotit? Tha, kallxom kaçeluan është lufta. Limeni dëvlla ka ashtu anu lufta. Thali lallahi wali rasulihi wal mu'minin, sepër Allahu për, Allah, për pejgamberin dhe për besimdarët. Kto janë të fitu? Tha, ai ditë se ke hipën një mal shumë të madh. Ishte njëri i madh ai. Dhe kishte hip Allahu Mesih, Allahu Mesih ishte i i holl, i zaif ta ki hip me një kodër të madhe o ruaj i el gënem o bari delesh Këso, me, edhe në momentet e fundit atare godetet dhe njëra bëllajvë një mesudi dhe mbetet i evrar për frimen e fundit pas ta i fillojnë me me ndodhë disa prej gjërave, pri asojtë disë rëtë duhet dhe ta përmendë me këta dhe me këta përvënur nga se kjo luftë pasla i ka dhe mësimët e veta Allahu Gjellë Gjellë u përjën nga meri se sellem dheri sa po lufton të dha i po qëndrët të të të tënda të e vetë, të shator i vetë e kishë një gjube dhe një doa e dhe qante e kësa i luftë e ishte tha përjën nga meri sallat e selam Allahumme intuhlik hedihil isave lentu ubede fil ard tha o oh Allah me bo me hub këto njerëz i s Andoj për nga mbiri sesem e kish pa si luft vendim tare Vendim prer se për historinë e muslimanve Dhe qatë shumë e ka lutë Allah unë gjellole prej në tend Gëse sahabët i thanë tja Resul Allah shkonë në tendë Musë din luft Pse? Për nëzëm i siston të me ndanë luft Thanë jo dhe Resul Allah Me dek na ki sahabë atje e vazhdojnë të rrugën Nuk ha vërën si me dek na Ti më zvdësësh Ti më zvdësësh Që që i thanë një njeri Muhammed ibn Ismail e Buk Shkruzit e aditheve Ta pasha Allahin Mukon që e ka me gjelin dorë I tham me lekut Bemi njëzet vetë Jepja Bukhariut mërë muhe Këja me nënësi me jetu Unë e sësh me nënësi Saabit dhe që njërës o t'inë shatorë Ti të tejnë dhe atje Se, se ti na me dështu t'i shkon me dine e vazhdojnë rrugën Po me shkuna së në vazhdojna Dhe përënësa mu lutë të shumë Thot e Bubekri Qatë shumë e lutë i Allahun gjelluala I binte, Gjibja, unë jam blojshë a gjibën Deri saj thash, oj, dërgore i Zotit Shume lutë e Zotin tanë Mjaftë e lutë e Zotin tanë Kamet një mua Allahu të varë kjovë të ala Por se për nga mberi se zëllëm E lutë të Allahun me dënes E lutë të Allahun me dëmëshuri Të dorru anë me për kushtim Dhe për, për e, lutje të, të devotshme Që të azbetë Allahu të varë kjovë të ala Dihmën, vi muslimanet Dhe kështu me një numër Shumë të Kurejshve që nëse neve i përkthejmë këto shifra në, në, në, në bashkohorën, një min, me 303 mëlejt, apo 319 mëlejt, sa i bje, shumë me pak, apo? Andaj Allahu Gjellu Aletha, shumë me pak, shumë, që da shumë edhe luftën e uhudit, a da ishin shumë, ma shumë, 3.000 e diqka, dhe sa apët ishin dikun, 770, shumë pak. Por se Allah u të varë e kjo vëtëhala, i realizon vendimet e veta, pastaj 7 të robër të rheqen drejt Medinës, i mbledhin plashkat e luftës, duke u bëhë plashka, këtu ndodhë një loj, këtë safitje vogël me sahabëve, zakonisht, apo njeri këtë bëhë të rati, pastaj del problemi, kush mi mor ato, Ganimet e luftës, e kështu me radhë, por se pejgamberi s.a.s.l. i rregullon të gjitha me urdhër të Zotit xhëlal xelalu, të gjitha do të, të shohim me len Allahu tebareke ve jo, teala se çka pasoi pas kësaj lufte, si u zhvilluan ngjarjet pas kësaj lufte, çka ndormori pejgamberi s.a.s.l. menjëherë me pushimin e kësaj lufte dhe se si kurresht e diskuton këtë humbje në Mekë. Si e pritën këtë humbje të madhe se kishin paramenduar, paramenduar këtë kretor shkon Sme, sme të kërkush Nuk me të kërkush me ke kë. Dhe ishte një zëgjimtie ma dhe Qatë shumë prej i nati Nisa prejtethe dhe shë Mos vajtoni Ska me vajtue Nga i nati që mos, mos do këtë haptazi Vajtimi dhe dëmërimi të gjitha Allahu xhelalu xhelali regjistrojnë në librin e Tij na dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ugzuan me sahabët vet dhe shkojnë në Medinë të gjitha këto rrethshmëritë do të shohim lein Allahu te bareke ve teala nga lëjërat e arshme e nisim zotin ton xhel xhelal që Allahu te bareke ve teala na mundson të përfitojmë nga ajo shkrim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mundson Allahu te bareke ve teala të barëke, o, që ta dojmë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam ta respektojmë dërgimin ton alayhi salatu wassalam na mundson Allahu te bareke ve teala që mos të jarojmë në gjarjet historike dhe vendim prurse të muslimanëve dhe të jemi atat të cilat ja u rikujtoj njërzve bazamentet dhe filat ku ka Nisë këfej e malë dhe të bërë, ba... e lusim Zotin do në gjellë gjelalu hu, që allahu të bërë, të në bërë njërës të dëvëshëm, pun të mirë, allahu të i bërën kabul, pun të liga, allahu të në i falë, e lusim allahu në gjellë gjelalu hu, që allahu të bërë, këtë pjesën e kaluar të Ramazanit, allahu të në e kishë bëhe dhe për të pranuar, e pjesën e betur, allahu të në jepë motiv, në jepë energji, që të bëjmë pun të mira, të vazhdojm ات انغازيمين نايباديتت ازوتي جل جلالو هو الوسي الله تبارك وتعالى ج الله جل جلار تيكناش من نيفه وني هر كركو نجس پر كون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين